Guke abiapuntu bezala beti izan dugu alik eta alokailu gehien e, sortzea. Eta behar bada eusko jarretzak initzik gara batera, gehien bat eusko jarretzak pres egolako euden etxebizitetik bizitzatik e, mesortzi biek alokailura bideratzen e, zutelako. Bestera guk bakarrik da bakarrik algo alden genuen bideratu emabost elokairura. Garo, gobernuan sartzen den momentutik eta pres balima dago beste mes hortzi bideratzeko elokairuan, garo, izten gara uniko berrogeita marrera. Ni e, promozio egiten ari dira eta ze alokairuko pulba den eta hau baino naltuago ez dago. Gero ere, guazen pentsatzera hondarribik orain izango ditula ogeita mairu, gehi ditugun beste ogeita bostaria. Hamas, 6.000 biztaneko herri batean Bagoa zen proportzionki egtera adibidezen bat etxe alokaizkutxeak e ziren donosti batean edo omen gertu duene. Baina proportzio egiten bain bad da, bidder zorzi eta bider gu dut donosti.